і як зболіли її хворі ноги. Ліва таки була добрішою, лагідно відчувала землю крізь шкіряну підошву черевиків, миліла від цього благодатного відчуття, а права пострілювала в гомілці, ледачкувато гнулася в коліні. Дошкандибала до порога, смокнула з нього порошинку і, голосно зітхнувши, сіла. Згадала про весільне запрошення, заходилась розглядати його при сонці, вона так щиро розреготалась, аж ціпок відкотивсь у квітник, аж мама заскрипіла старим ліжком із дерев'яними птицями на круглястих бильцях, аж скотилося кілька спілих ягід з рясної Жовковиці, чорнильно розбризкались в траві. З де кольдова Надія демонструвала свої підрюм'янині аніліном груди. Два добре вгодованих амурчики висіли над нею наче ладналися остудити нестерпний любовний шал цукеркової кралі, що це бенів з її очей. Зображення дівиці було вмонтоване фотографом у пронизане стрілою серце, уподібнене до картярської черви, а ще точніше до маленького віконечка у дверях дерев'яного нужника, чіпки спокійного. Праворуч бундючись, чорнявий гевал, зі шточними кучерями. Паробій усміхався, але те йому не заважало стежити за омурчиками, щоб ті буга не зіпсували йому так любовно виплекану зачіску. Втім, і це не заважало йому ласу позиркувати на свою декольтовану сусідку. Він визирав із сяцкованої рамочки, як продавець із базарної ядки в ягодині. Тріумф цього войовничого несмаку увінчували голуб і голубка. Такі вже Надсправжній, що треба було постійно остерігати, щоб вони не закаляли тобі руки. А щоб урізати поле діяльності для любителів двозначностей, внизу красувався підпис. «Ні, іщі собі друга, я друг, вірний твій». Не дуже вірилось, що цей категоричний афоризм народився під театральними кучерями парубка, бо надто він був зайнятий самим собою, бо легко домислювались його подові кулачища, заховані за кошт розфарбованої жоржини. Бо чоло його не було затінене ані найменшою думочкою, яка пасувала б і немовляті. Навіть немовляті, яке встигло помітити, що за вікном буває то ясно, то темно. Такі картки продавали шарлатани в повоєнних поїздах, але деї діпіла Ганна Тонкопрет у 57-му. Катрі ніяк не могла второпати. І це тоді, коли в Богданівці Такий розкішний ритуал весільних запросин, з великими, як з вирядженими дружбами, дружками, з вікнами і стародавніми строями, і з таким природним просили тато й мама, і я вас прошу, що коли б у нашій мові були тільки оці слова, її все одно вже можна було назвати мовою, котиться вулицею строката ватага. І серце твоє нишкне, завмирає. Обминуть твою хату, чи осєтять її високим спалахом чужої радості. Якщо тобі бракує власної, бери, скільки годин подужати? Життя в Богданівці давно витворило свої досконалі форми вияву радості й горя, веселощів і жалоби, Відшліхували їх на гіркому й солодкому досвіді багатьох поколінь, які топтали тут ряст. Гемблювали колиски й домовини, сміялися й плакали. Орали та сіяли, ходили на війни, і здебільшого не поверталися з воєн. Народжували дітей, щоб самим знову народитися в дітях. Життя їхні завжди було категоричним, не залишаючи права на вибір, бо він був єдиний, як зернини прорости і заколоситись. Богданіка вміла зустріти свого новонародженого, бо це завжди був зухвалий виклик осоружній тимчасовості нашого перебування в світі виміла відтужити за небіжчиком і провести його до межі вічності, повернутися до живих з почуттям провини та обікраденою ще на одну людину. Смерть демократично усе розставляла на свої місця і квапила сущих житей. А що вже казати про весілля, яке між народженням і смертю було найвищим перевалом, з якого видно життя в обидва кінці, на якому твоя доля набуває особливої вартості – Бо вже не належить тобі одному, чи тобі одній, Бо немає потужнішої множини за оце замашне, платюче слово. Весілля. В катриній душі воно відлунювало могутнім голом Найдревнішої людської радості, Якої зазнали чи не всі, хто жив під цим усамогутнім сонцем, і Від Адама і Єви до двійка оцих дітлахів, Які спрощують Богданівку на весілля, Доганний тонкопряд. Такий не всі зазнали цього дурману, який закінчується то солодким, то гірким похміллям. І серед набагатьох вона, Катерина з білокурів, душа якої не раювала,